Doina păcii și libertății. Doamne, te iubim fiindcă în războiuri cu lucrurile care orbesc mintea, Tu cu pacea și libertate de a fi întru tine neînvățat și voia noastră de plin ai tăiat încât grija cea lumească nu ne-a mai tulburat. Doamne, te iubim fiindcă liniștea sufletului nostru ai apărat.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 și n-a văzut în frați un izvor de păcat Doamne te iubim fiindcă pentru tine toate le am lepădat și în inimă icoana ta ne-a străluminat Doamne te iubim fiindcă tu năluca aurului pentru noi ai alungat când tălharii lumii ni l-au furat Doamne te iubim fiindcă ne în noi nădejdea în tine nevoința și rugăciunea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 Dăruiește-ne roa lacrimilor, care întunericul din inimă nil va alunga și sufletele noastre la față le va schimba.